És dijous 16 d'abril i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us expliquem que els serveis de salut integrats del Baix Empordà detallen com han tractat el brot epidèmic a la residència Palafrugell Gent Gran, on hi ha 44 infectats de coronavirus i ja s'han produït 18 morts. Que mirem de tema conversarem amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell Mònica Alcalà, que explicarà com des del departament s'ha prioritzat dotar de recursos als infants de final d'etapa perquè aquests acabin el curs escolar. La informació comarcal avui ens portarà a explicar que Sant Feliu de Guíxols, que havia de ser capital de la Sardana en aquest 2020, ho serà finalment en el 2021, atès que totes les activitats que s'havien de fer han quedat sospeses. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que el Club de Rítmica de Palafrugell frugell ha participat aquest passat cap de setmana en el primer campionat de gimnàstica rítmica en línia que va organitzar el Club Utebo de Saragossa. I tancarem aquest informatiu d'avui dijous conversant amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pepí Ferrer, per explicar que el Consistori segueix treballant en el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous, 16 d'abril, i nosaltres doncs, ho farem posant la mirada, com és habitual, en la primera de les informacions dels informatius d'aquests dies, amb l'actualització que ens arriba des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, que, com us avançàvem a inicis d'aquesta setmana, en aquesta ocasió ha pogut explicar la situació que s'està vivint a la residència Palafrugell-Gengra. informen. Cada data d'avui, 16 d'abril, dels 150 residents hi ha 44 positius i una persona que està pendent de resultat, i a més actualitzen les dades de defuncions que s'eleven ja a 18. El brot epidèmic doncs, per coronavirus a Palafrugell gent gran, recordem que es va iniciar el 23 de març amb dos casos positius davant l'aparició de casos de Covid al centre residencial i per tal de poder fer una atenció sanitària adequada adequada es va habilitar a l'hotel Bostrellar de Palamós com a residència per a traslladar-hi els residents més autònoms i sense patologies. Així, des del 23 de març i fins a l'actualitat, informen que es manté el brot epidèmic dins del centre. En aquest sentit, s'ha ampliat la unitat d'aïllament a tota la segona planta amb un total de 75 llits. Amb aquesta unitat es treballa per tal de garantir l'aïllament a la vegada que el tractament necessari per als residents amb la Covid-19. Des dels serveis de salut integrats Baix Empordà també expliquen que a part del propi personal del centre s'ha dotat de metges i infermeres tant de l'ABS de Palafrugell com de l'Hospital de Palamós. Aquesta unitat està coordinada per la cap de serveis sociosunitaris i una supervisora de l'Hospital de Palamós amb dues personal expert en aquest camp. La clínica POTC, present amb pacients d'edat avançada, així com la poca sensibilitat d'algunes proves, dificulten el seu diagnòstic en fases inicials. Tanmateix, expliquen que apliquen tots els mitjans diagnòstics disponibles i, davant del dubte, es confirma amb la prova PCR. D'altra banda, des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, expliquen que a partir del diumenge 5 d'abril van obtenir diversos tests, tests ràpids per ser així més eficients. Des del 5 d'abril es va rebre el test ràpid d'antígen, que és útil en les fases inicials de la malaltia, estem parlant dels primers, entre el primer i el tercer dia, on es detecta l'antígen del virus. Davant el brot de casos a palafrugell gran, es va acordar prioritzar la seva utilitat al centre i es va realitzar el test a tots els residents que no tenien el coronavirus. Així... Aquestes proves van permetre detectar 11 residents asimptomàtics i positius que van ser traslladats a la planta d'aïllament. D'altra banda, el dissabte 10 d'abril es va obtenir el test ràpid serològic. Aquesta mesura, la resposta immuna, després del contacte, i per tant és útil per saber si s'ha passat la malaltia i detectar residents que han estat en contacte amb el Covid-19. Es va realitzar una anàlisi a tots els residents del centre a sent negatiu en tots els casos. Aquest dimarts 14 d'abril es va tornar a realitzar el test ràpid d'antígen per detectar possibles nou casos en fases inicials i en aquest sentit us d'explicar que es van detectar tres residents positius que ja han estat traslladats a la unitat d'aïllament. En tot l'actual situació a la residència Palafrugell-Gent Gran, doncs, és de 44 positius, un pendent de resultats i 18 morts per coronavirus. A més, pel que fa al personal del centre, fins a la data s'han fet 56 proves de PCR i han sortit 13 professionals infectats. Per tant, doncs, aquestes són les dades. D'altra banda, doncs, expliquen que es preveu que en pocs dies alguns residents que estan evolucionant de forma favorable i han respost bé al tractament es considerarà que ja han superat la malaltia i podran doncs, retornar a la unitat de residència habitual, com vam veure aquest passat cap de setmana amb el primer pacient que va ser donat d'alta a la residència palà frugell En els propers dies, ho anem dient, tenim una conversa pendent amb algú de professional del Servei de Salut Integrat de l'Empordà perquè ens expliqui la situació amb més detalls i amb les seves paraules a través doncs, del que està passant a la residència Palafrugell-Gent Gran. En els propers dies esperem poder tenir aquesta entrevista i oferir-vos-la. I després d'aquesta informació que ens ha portat eh, una vegada més des dels serveis de salut integrats vaja Empordà, en aquest cas doncs, enfocat en la residència de Casa Nostra. Canviem de tema, continuem però parlant d'aspectes relacionats amb el nostre municipi i a continuació ho farem posant-nos en contacte amb la regidora d'Educació, la Mònica Alcalà, per saber com continuarà el curs en aquest tercer trimestre que va començar aquest passat de març. Saludem a la regidora d'Educació. Bon dia, Mònica. Bon dia. Doncs, com deiem, Mònica, eh, tenim aquesta podríem dir-ho problemàtica, o no? incertesa de com s'acabaria el curs. Eh, ja s'ha parlat doncs, de, que es farà de forma telemàtica. Un dels grans problemes però, que, que pot tenir doncs, eh, molts nens i nenes de casa nostra és doncs, el tema de la connectivitat i també de les eines tecnològiques. Eh, en quin punt ens trobem? Quines han estat les converses amb el departament que s'ha tingut des de, de Palà-Frugell per garantir? que tots els nens i nenes de casa nostra puguin a, acabar el curs de, de la mateixa manera, que no hi hagi desigualtats en aquest sentit. Bé, doncs, eh, primerament el que es va fer, des del departament es van posar en contacte amb els centres perquè els poguessin passar les dades de quin era l'estat de cada un dels centres. És a dir, Quines famílies tenien dispositius, quines famílies tenien connexió a internet, quines els hi mancava una cosa o en dues. Uh -huh. I un cop en, en els assentaments també ens van preguntar eh, quina capacitat tenien per fer front a diferents situacions que, que ells ens proposaven. I un cop ells han tingut tot el, el mapa de totes les situacions, han traçat una estratègia de forma conjunta per tots els centres i tots els municipis de tal manera que el que fan és eh, prioritzar els finals d'etapa, cicle superior, quart d'ESO i segon de batxillerat, i amb les necessitats de cada un dels centres han dotat de, de dispositius i de, de dispositius de connectivitat també per a aquelles famílies que eren més necessària en aquests cursos. Mm -hmm. Llavors, els, els, tot, tot el professorat ha hagut de, de signar cada dispositiu a un alumne diferent i paral·lelament això els centres acabaran de facilitar amb el material que ells tenen altres alumnes doncs, que per exemple sí que disposaven de connectivitat i l'única cosa que els feia falta era d'un Chromebook o d'un ordinador i els hi deixaran això llavors el mateix departament ha fet una logística molt i molt complexa per poder preparar tots aquests dispositius i poder-los fer arribar a les famílies i en els casos d'un parell de centres que que quedarà una part que les famílies hauran d'anar a buscar, ells mateixos faran la gestió de forma segura per tal que puguin fer aquesta recollida. Mm -hmm. Comentaves, Mònica, doncs, que han intentat fer doncs, a tot arreu el mateix, però segurament, òbviament, no tots els municipis són iguals i, i Palafrugell potser és un d'aquests que tenen casos doncs, més diferenciats no? per, per, per la procedència, doncs, segurament d'origen de, de moltes d'aquestes famílies i que doncs, potser tenen més problemes o manques de recursos en aquest sentit. S'ha posat la, la mirada especialment en, en aquests tipus de municipis, com poden ser Palafrugell, o, o, com deies tu, al final s'ha intentat fer eh, que tothom eh, doncs, faci el mateix? No, o sigui, quan els, els, els centres educatius han passat les seves dades, el departament el que ha fet ha sigut repartir en funció de les necessitats. Per tant, no és que s'hagi repartit un mateix nombre de, de dotacions a cada centre, sinó que cada centre ha rebut en funció del que ell necessita. El centre que necessita més ha rebut més dotació, el centre que necessita menys ha rebut menys dotació. Posant però la mirada, sobretot en els cursos de final d'etapa, per tant, cursos entre mitjos han quedat més coixos, teniu constància d'això? d'aquests nens i nenes eh, que, que puguin doncs, tenir més problemes d'accés a internet o, o de, de, de disposar d'aparells per, per fer el, el seguiment del curs en aquests eh, trams intermedios. Eh? Podríem parlar segon d'ESO, tercer de, de primària o, o altres cursos que no són els de final d'etapa. Sí, evidentment que sí. Ahir o sigui, eh, a les reunions que vam fer amb els directors, tots coinciden en una mateixa conclusió, que és que amb aquesta intervenció el que fan és per al primer cop no? i intentar ajudar aquests nens que han de canviar d'etapa com sigui possible aquest nen de nena com sigui possible de la millor manera, eh, perquè puguin acabar de completar aquest tercer trimestre, sempre i quan en ten en compte això que les activitats són avaluables, però no són el motiu per poder suspendre. lavvor és una activitat d'acompanyament de que noconnectin, de que mantinguin un ritme i uns mínims de coneixement. Però no s'amplia. Mm -hmm. el coneixement, perquè els alumnes no poden suspendre ja que, independentment de que tinguin o no tinguin aquest material per poder treballar, la casuística de casa a casa ara mateix és, és diferent i les situacions en què la mainada es pot trobar i els pares d'aquesta mainada eh, pot ser molt complexa i, i delicada llavors han de també contemplar tots aquests, totes aquestes situacions Sí, Mònica, doncs, vas tenir un dia moltes reunions no? per, per saber, doncs, aviam, per acabar d'avaluar doncs, com s'encarava aquest tercer trimestre. Com més grans eh, són els nens i nenes, o sigui, ja comencen a ser adolescents, és més complicat? Per tant, a quart d'ESO i a segon de vexillerat són eh, més complicats o, o és al revés? A primària, perquè necessiten poder més el, la tasca o el guiatge de, dels mestres? Clar, podríem dir que, per exemple, a l'etapa de secundària ja estan força habituats a treballar amb, amb, amb els ordinadors i, i d'alguna manera amb tasques que els mestres ja van penjant, amb, amb alguns llibres digitals. Llavors, aquí, pels seus hàbits, ja ha sigut més fàcil i la solució és molt més fàcil que primària. En canvi primària el que han fet els professors és començar des de sisè, anar prioritzant i han arribat amb alguns alumnes de fins a de primària. I llavors evidentment hi ha un volum d'alumnes que ja han dit perquè són petits, perquè no estan acostumats a aquestes dinàmiques, perquè les famílies no tenen els mitjans. Llavors el que fan és establir un altre tipus de contacte que no sigui a través d'un ordinador, com pot ser trucar-los, trucar-los fent vídeo, vídeo trucades sobre tot com estan, com ho porten, fer més un altre tipus d'acompanyament. Però llavors sí que la problemàtica ha sigut més a primària que a secundària, però sóc el de que a secundària estan molt habituats a treballar amb aquests mitjans. Llavors el, ha sigut acabada de proporcionar els recursos necessaris i més o menys, més o menys, la majoria dels alumnes, no vull dir el 100% tots, però més o menys la majoria dels alumnes com a mínim disposaran d'un dispositiu a casa. Això és el més important per tal doncs, de poder acabar el curs de la millor manera possible. A Palàfrogell doncs, tenim diversos centres, eh, malgrat doncs, que eh, després cadascú treballa de la, de la seva manera. Heu intentat que, que, que tots però segueixin la mateixa línia en el, en el tema de treballs o, o és, això és més complicat? També pel, poder, pel tipus d'alumnes eh, i pel tipus de centre, més el mateix un concertat que no pas un, un públic. No, nosaltres aquí els hem deixat que ells escollin la seva metodologia de treball, que ho facin el millor possible, de la manera que se sentin més còmodes, intentant continuar una mica amb la dinàmica habitual que ja utilitzen per les seves classes i en la metodologia no, no, no hem fet cap debat. El que els hem intentat sempre és ajudar en, en, en quines necessitats que necessiten ells de l'Ajuntament en què podem ajudar-los de poder distribuir tot aquest material perquè els alumnes reemprenguin el ritme d'una forma o d'una altra. També ahir doncs, a la tarda hi va haver-hi roda de premsa de la ministra d'Educació espanyola. En aquest sentit, no sé si es van dir coses diferents de les que us havien traslladat des del departament, sobretot també posant la mirada en el tema d'aquest que s'intentarà que, que en la majoria de casos, en aquests finals d'etapa, Eh, hi hagi la, la promoció de curs, per tant, que hi hagi un, un aprovat sense, sense repeticions de cursos. Això també és el que us s'ha traslladat des del departament? Bé, el departament ell sempre diu que l'avaluació segurament de ser, o, segurament serà més qualitativa que quantitativa i a partir d'aquí és una feina molt seva, molt interna seva i que hauran d'acabar de perfilar i decidir com la volen fer. Mm -hmm. eh. Podríem dir que nosaltres treballem amb les directius que el departament ens fa arribar. No sé però Mònica eh, ja també com a professional de l'educació eh, tu pregunto eh, el tema doncs de, de que per norma general s'aprovi eh, no sé si ho veus com una imqueta s'ha treballat durant dos trimestres és com mica, no tenir en compte tot això que s'ha fet, no? aquesta feina no sé com ho valores tu també a nivell doncs, de, de, de pedagoga eh? el fet de doncs, que s'abogui per, per l'aprovat general i que només en casos molt específics es pugui doncs, optar a la repetició de curs, no sé, si és, no sé quina és la teva opinió en aquest sentit Bé, jo crec que sí que tindran en compte d'alguna manera tot el que han treballat fins al dia 12 de març pràcticament, també estaven trencant el procés d'avaluació del segon trimestre, per tant els nens han anat a, en els centres durant el primer i el segon trimestre i aquestes avaluacions sí que poden ser indicadores de moltes coses llavors poden extraure molta informació de quin progrés han fet de com han anat una mica els d'aprenentatges el que no podem fer és suspendre'ls al tercer trimestre mm -hmm. llavors el que passa al tercer trimestre ha de sumar, ha d'ajudar-los ha d'afavorir no pot ser mai en contra i en, en, en negatiu llavors el que l'avaluació haurà de ser diferent és clar que sí mm -hmm. però que es tindrà a mi el que m'agradaria és que s'entengués que no és que es quedi esborrat tot el que els alumnes hagin fet sinó que comptarà d'una manera diferent l'avaluació serà diferent aquest any. És una situació molt excepcional no, no s'hi havien trobat mai llavors ho estan fent de la millor manera possible. Uh, és, uh, això és amb, el, és amb el que ens hem de, de, de quedar uh, per acabar Mònica i en aquesta època uh, abril mitjans d'abril i ja a punt de començar el maig és una època. Totalment d'una banda, les portes obertes ja, ja hauríem passat o s'estan acabant de fer i després també hauria el tema de les eh, preinscripcions. Eh, en aquest sentit ja teniu eh, com s'ha de fer i teniu directius per per per com s'han de fer aquestes eh, preinscripcions? Encara no, encara no. Fins que no es puguin fer tots els tràmits de forma telemàtica o d'algun altre tipus que ho hagin acabat de decidir, no tindrem dates encara. D'acord, doncs eh, seguirem atents, eh, seguirem doncs, com evoluciona per saber doncs en quin punt ens trobem i quines seran les dates. Sí que es parlava eh, doncs, que no podien anar més enllà de, de, de, del maig, per tant, eh, hi ha com una, una data límit, no? suposo. per sí, per estar a caure, eh? Doncs, eh, Nosaltres, quan, quan se sàpiga, doncs, ens tornem a posar en contacte amb tu, Mònica, per, per comentar i per fer per fer d'alta veu no? d'aquestes dates de, de preinscripcions que segur que molta gent també està atenta doncs, per saber quan, quan poden ja preinscriure els seus fills i filles a, a diversos centres de, de casa nostra. Mònica, doncs res, només agrair que n'hagis pogut atendre la nostra trucada i esperem doncs que aquest tercer trimestre acabi de la millor manera possible i una bona manera suposo que seria que mestres i, i alumnes es poguessin despedir presencialment. No sé si serà possible, però això seria la millor manera, no? Seria molt bonic. Mònica, moltes gràcies i així esperem que, que sigui. Molt bé, merci a vosaltres. Però passat l'equador d'aquest informatiu d'Arrer i Palafrugell d'avui dijous 16 d'abril, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a explicar que aquest 2020, o recordant en aquest cas, que Sant Feliu de Guixols havia de proclamar-se capital de la sardana, Finalment, però, no serà així, però el tren no passarà a llarg de la ciutat Ganxona. La Confederació Sardanista de Catalunya, l'Agrupació d'Amics de la Sardana de Sant Feliu i l'Ajuntament de Sant Feliu han acordat posposar tots els actes relatius a la capitalitat a l'any 2021. L'acte inaugural i l'inici de la programació anual especial per a l'ocasió havien de tenir lloc el, 20, el passat 21 de març immediatament després del confinament. Es van començar a suspendre i posposar activitats i, finalment, la manca d'una data de retorn a una certa normalitat i la impossibilitat de poder quadrar el programa al complet han fet que es consensués un canvi d'any. Com a conseqüència d'aquesta modificació, també s'ha acordat amb les ciutats que els tocava ser capital de la Sardana després de Sant Feliu que moguin els actes un any. D'aquesta manera, Balaguer gaudirà de la capitalitat el 2022 i Sant Cugat del Vallès el 2023. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos a continuació en aquest informatiu que el passat cap de setmana Palafrugell va estar present en el primer campionat de gimnàstica rítmica en línia que va organitzar el Club Gimnàstica Rítmica Utebo de Saragost. Un total de quatre gimnastes del Club de Gimnàstica Rítmica Palafrugell Costa Brava hi van prendre part. La competició, com dèiem, es va celebrar el passat cap de setmana i hi van participar més de 400 gimnastes de tot el territori espanyol. Cada gimnasta va haver d'adaptar l'exercici als mitjans i a l'espai que disposen a casa. De casa nostra, les gimnastes palafrugilenques que hi van participar van ser Noa Garcia, en categoria Benjamí, base amb l'exercici de mans lliures, la Gala Jiménez, en categoria Benjamí, copa amb mans lliures, Laia Solà, en categoria infantil base amb l'aparell de pilota, i Jana Rodríguez, de la categoria infantil escolar amb l'aparell de cèrcul. En Rafael Corbí ha pogut conversar en el matinal de ràdio Palafrugell amb l'entrenadora del Club Gimnàstica Palafrugell, l'Ester Hidalgo. Us deixem amb un fragment d'aquesta conversa que ha mantingut en Rafel Corbí. Pues Ells ja organitzan normalment un torneo nacional federado cada año. Y en vistas de que no podían celebrarlo por la situación, pues se les ocurrió eh hacerlo online entonces bueno nos mandaron las las directrices de que tenía que cada niña adaptara a su ejercicio a la situación que tenía, pues eh donde pudieran la que tenía jardín terraza o en un en la entrada cada una lo que estuviera y podía ser con maillot y maquilladas mejor, como para meterse ya en situación de la competición, y si no, bueno, cada una que mandara lo que pudiera. Y claro, a mí me lo me vino, digamos, de rebote el el mismo día que, que había que enviar los vídeos, ya se había acabado la inscripción y todo, pero por amistad, pues nos dejaron participar. Pero claro, ante la premura, si esto eran las dos de la tarde, pues el a las cuatro tenía que haber enviado ya todos los vídeos. Y, y claro pues solo cuatro niñas pudieron meterse, ponerse en faena, ¿no?, y organizarlo. Y, y nada, les envié los vídeos y luego ellos nos mandaron el orden de actuación y fue durante todo el sábado por la mañana y tarde y el domingo mañana y tarde. Entonces, depende de las categorías, cada gimnasia actuaba. Nosotros teníamos la Noa noa García, que es pre-Benjamin Base, y actuó eh, esa tarde a la tarde. I després la Gala Jiménez el diumenge al de matí i a migdia jo hi ha ja la l Laia So que és eh, infantil base i la Jana Rodríguez, que és infantil escolar, doncs al migdia participar en el diumenge. Suposo que és la primera vegada que les mateixes esportistes es poden veure competint, sentades des del sofà. Sí, sí, porque era una... bueno, lo han, lo han llamado competición, pero realmente es, era exhibición, porque no había ni jueces, claro, no puedes valorar realmente, porque cada uno hacía lo que podía, ni hacía las dificultades completas que tenían, claro, iban haciendo lo que podían, ¿no?, las gimnastas. Pero no, fue una experiencia guay, porque era un, una... como una competición, sí, sin jueces, una exhibición... I no se pudieron ver, se pudieron grabar o no, diferente. Doncs d'ençà del confinament, en aquesta entrevista també explicaven que pel que fa als entrenaments, el club s'ha vist obligat a adequar-los segons els nivells i en aquest sentit les gimnastes de nivell federat segueixen realitzant entrenaments de preparació física general cada dia, però ara ho fan a través de classes online. De fet, la Federació Espanyola de Gimnàstica Rítmica ja ha notificat que les competicions s'actualitzaran un cop s'aixequi l'estat d'alarma. Aquesta entrevista que hem mantingut amb l'Esther d'Algo la podreu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat. I arribem a la part final d'aquest informatiu i ho farem, com és habitual cada setmana, posant-nos en contacte novament amb l'alcalde de Palafrugell, amb el qual avui doncs, hem conversat del balanç de tota la situació que està patint el nostre municipi arran del coronavirus. És una entrevista que us hem ofert en aquest matinal de Ràdio Palafrugell i a continuació nosaltres en aquest informatiu destacarem el fragment on Josep Piferrer explica que l'Ajuntament segueix treballant en el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Us deixem amb aquest fragment. Després d'aquest doncs, cap de setmana, doncs, amb el dilluns de Pasqua festiu aquí a Catalunya, dimarts doncs, entrava en, en vigor doncs, aquest aixecament d'algunes feines no essencials. En aquest sentit, Palafrugella ha notat alguna diferència? Ho, ho focalitzo, sobretot també, Josep, en el tema d'obres eh, que que, que s'havien quedat eh, en standby by eh, en aquest eh, confinament total. No sé si ara hi ha hagut algun canvi a mi primer m'agradaria dir que a part de, que dilluns i era festa del Catalunya home, és una festa molt senyalada per als palafrugellens que pugem, que pugem a Sant Sebastià mm -hmm. pel dilluns a Pasca i aquest any doncs, no vam poder fer la pleg sí que va pujar el rector a fer la benedicció no sé si va venir amb l'aigua que portava amb l'aigua que queia perquè va ploure tot el, tot el dilluns i també bueno, doncs va ser un, per molta gent va ser de record que és una d'aquestes festes que, per les notícies que tenim sempre d'una manera o alta sempre es havia celebrat i no hi havia hagut cap any que ha sigut d'ver-se de moular. Respecte a això que estaves comentant de, de, del treball, el que ens notres estem eh, coxant és que hi ha una incorporació eh, amb, amb degoteig en aquestes, aquestes feines que a partir d'aquí eh, es comencen a fer. Per exemple, en bon obra pública eh, el que a partir del dimarts ja s'ha començat per la zona de Llafranc, i començarà alguna altra d'aquestes, tant en obra pública com en obra amb la via pública. No? I aquestes, eh, bueno, doncs les empreses eh, es van, van, van començant-se a organitzar per començar-ne a fer nògures. De totes maneres, no, no hem notat nosaltres, sobretot parlant amb la policia, que són els que no estan lluny al carrer, n'hem notat, no, no, notat nosaltres un canvi substancial de la setmana passada en aquest dimarts. No? Però sí que, a mesura que ha anat passant la setmana, doncs es veu que hi ha hagut una mica més de moviment del que hi havia hagut els altres, els altres dies. De totes maneres, com que les fàbriques de surop o les que, que tenien amb, amb, doncs, amb, amb el FACS, o sigui, amb la interpretació de les mesures, podien obrir, mm -hmm. uh, després, uh, diríem, han obert sempre, aquestes no han tancat cap, cap dia, mm, i les altres empreses que tenien, que s'hi ha pogut incorporar en aquest, en aquest nou decret a partir de dimarts, són, són poques a Palafrugell, o sigui que de mica en mica veig, veiem que, que la gent va incorporant però si no, no hi ha hagut un canvi substancial. Aquesta doncs és la, la, la situació eh, a casa nostra en el sentit doncs, de, de la feina d'aquells que ja poden començar a treballar. Els que encara no ho poden fer doncs, són els petits comerços que no venen productes de primera necessitat. La setmana passada es va celebrar el ple de l'Ajuntament dele extraordinari de l'Ajuntament de Palafrugell de forma telemàtica i en aquest ple doncs ja es va apuntar a, a un nou paquet de mesures per ajudar donc el petit comerç i també el turisme en quin punt es troba aquesta aquest paquet que s'ha de fer, no sé si esteu en converses també amb, grups, amb els altres grups municipals de l'Ajuntament de palà -Frugell. esteu acabant de valorar quina és la millor manera de fer-ho, també amb, amb els tècnics de l'Ajuntament Com està, Julio? No, sí, no, hi estem treballant, eh, treballant, sobretot en, en, a nivell polític per donar-li per don-li donar aquesta forma més política i parlant amb alguns dels tècnics només de l'Ajuntament eh, perquè bueno, es, es tracta de les idees que tenim polítiques que es puguin adaptar a, a, a, a les normatives de, de, de, de, de l'Ajuntament i, sobretot, amb tot el que l'aspecte de què és d'Hisenda, uh, doncs, uh, de, de, de, de les partides que s'han de crear per poder fer això. Mm, ahir, vàrem, ahir érem dimecres, sí, ahir érem dimecres vam tenir uh, el, el comitè estratègic en tots els caps àmbits i se'ls hi va explicar aquestes mesures. Ells tenen dos o tres dies ara per fer-nos aportacions. Mm -hmm. I ahir a la tarda van tenir reunió amb els portaveus eh, polítics i se'ls hi van explicar eh, les, les, doncs, el que està preparant l'equip de govern, que no vol dir que els de sortir, perquè els hi van, ofert, els hi van presentar l'esborrany del que tenim perquè ells hi puguin fer -hi aportacions o, o, o sumar-se amb, amb noves mesures sobre, sobre, en, en, aquest, en, en aquest aspecte. No? La idea és que dimarts de la setmana que ve tindrem les comissions del ple que tindrem de dimarts l'últim dimarts de mes i li deia és eh, si no, si no està aprovat ho perquè hi ha tota una sèrie de passos abans de, de poder ser aprovat en qüestions d'agenda, si no és aprovar ho ja eh, fer-ho públic i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i dirria que fos una forma una, una cosa de consens entre tots o entre els, els majors partits partits potics que poguessin don donants i recursos si som tots el no serà el, el, el govern nacional per al Jambbre i si no doncs, després tirarem endavant les nostres mesures. Seran mesures que intentarans doncs, donar un impuls en aquesta economia de, de casa nostra que s'està ben afectada eh, seran donc recursos que eh essencials per, per, per aquesta, perquè poder reflotar aquesta crisi que s'està vivint ara mateix eh, és que portem un mes on eh, comerços petit comerç està tancat i per tant això afecta molt a l'economia el turisme doncs també està molt eh, a la l'aguait no? de què passarà aquest estiu on segurament s'hauran de centrar en el turisme de proximitat Serà, intentar ser el màxim ampli possible que es pugui des de l'Ajuntament no sé, perquè al final es pot arribar fins on es pot arribar, no Josep? Sí, intentem, intentem hem cobrir tots, tots, tots els flancs no? Tot, totes, les, eh, totes les guies aquestes que podem tenir per, per poder ajudar però una part, per una part tenim això dels, dels, dels comerços que, que tenim és, uns ajudes en forma xecs perquè es puguin gastar-se en aquesta, això ens ajuda a tota la població però a sobre també va, va encarat en els comerços que són tancats hi ha, hi ha una hi haurà, ara per exemple no estem cobrant que és, que és, que és, de, que és de calaix no estem cobrant l'ocupació de via pública, però estem estudiant també unes modificacions les taxes d'ocupació de via pública per la resta de la temporada. Uh -huh. uh, estem, est estem estudiant coses sobre l'IFIO perquè pugui beneficiar el, el, petit, el petit autònom, pistes, paletes i, i fusters. Uh, uh, estem, estem també, això diríem, amb la part d'aquesta més, més, més, uh, més, més comercial, diríem, no? més, sí. més, més de... Més de que els dona el comerç, l'activitat econòmica, i per l'altra banda, eh, no oblidem que, que la, la crisi, o el forn de la crisi, està de pervenir, que és la repercussió que tindrà aquesta crisi, i sobretot en aquest exercici del 2020, que diríem de, de l'estiu, o de passar l'estiu fins a final fins a final d'any, i llavors també estem treballant amb una partida importantíssima, sobretot per la gent més necessitada. O sigui, les, la, les els dos partides serien una per, per, per reactivar la part econòmica, i l'altra per fer front a les, les dificultats que tindran les famílies més afectades per la crisi. En aquest sentit, també es, es posarà més la mirada en una de les àrees clau per sortir després de la crisi o per, per intentar ajudar aquestes persones, com és l'àrea de benestar social? Uh, intentareu reforçar amb, amb més, no sé, si personal o més recursos, ja, ja sigui per aquesta àrea, i també per, per IPEP, que al final s'ha uh, de, de treure la feina no? de, de casa nostra, també és el que estem parlant ara, no? Perquè, vull dir, ara que estem fent, diríem, fent de bombers, apaguem focs així només com van sortint, però eh, ara el que hem demanat, doncs, diríem, tota l'àrea, sobretot en el cap d'àrea de benestar, de, de benestar eh, que, que, que faci una, una programació de les necessitats que podran tenir eh, l'Ajuntament la, de Valafruida, l'àrea de benestar, sobretot aquestes dificultats que podran tenir la gent més necessitada, i, i crear una partida uh, per, per poder fer front a això. I que és una cosa que ens, en, en, ens preocupa ara d'un problema que ens vindrà de, de quins mesos, no? uh, perquè tot s'ha preveure que la temporada turística no serà el que, el que serà i que, i com se sap, uh, doncs a, a la població de Palafrugell hi ha bastant de treballadors que, que són treballadors temporals que es refien d'un de, de, de, de gran d'una gran feina que fan els mesos d'estiu eh, i després d'això en viu en quasi tot l'any. Viuen com poden quasi tot l'any. Si això redueix, doncs tindrà unes efectes negatius que final unes repercussions que, tindrem, que trobarem en aquest 2020 fins a final d'any i a partir del 21 fins que torni a arribar l'estiu. I això és el que hem d'intentar fer front hem d'intentar analitzar i crear les partides per poder-ho poder assumir una vegada doncs, ens arribi tota aquesta problemàtica. Doncs una entrevista, aquesta que hem mantingut avui amb l'alcalde de Palafrugell per fer el balanç setmanal de la crisi del coronavirus a casa nostra, la podreu recuperar també, òbviament, a radiopalafrugell.cat i també a través de les nostres xarxes socials. I en aquest fragment de l'entrevista amb Josep Piferrer hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 16 d'abril. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat el nostre portal web i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter i Instagram i també a través del canal de notícies de Telegram si busqueu